harmadik világ lesz. A modern társadalmaknak tehát elemi érdeke a család részleges fenntartása, majd amikor már betöltött a társadalmi hasztosságát a szétszülesztése. A vucztokban levzelő középosztálybeli fiatalok, akik mesztelen szerte szerteszét a füvön és a sárban, mert épp ömlött az eső azon a végén, és azzal közösültek, aki épp a legközelebb volt,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 aki, ha nem végzi el a szükséges feladatokat, biztosan számíthat a büntetésre. Hogy a helyett, azt mondja az anya, hogy meghalt Andersen, vég a mesének, vagy kukoricára térdeltetik, mint gyerekkorában, vagy megmondják tőle a vacsorát, hogy aki nem dolgozott, ne is egyik. Az apa mondta ezt, és elhúzta előle a tányért. Tejbegríz volt a vacsora, nem különösebb étel, de a gyerek szerette. Az orrában ragadt a fahélyes cukorillata. Nem csinált meg valamit. Nem darálta le a búzát, vagy valami hasonlót. Nem vitte le a szemetet.